egi aiai aiai aiai kaixo <risa> ba izkako ea eh, so, atzeko soñua atzeko soñorila da ezaguna izan mertko itu eta izango zute hau da derri, eh, Hamburgoko metroaren zuñua kasun baitetan eta horrede, eta bueno puntatizu ez, eren hijo ala e, eh, hijoak itu De, bengo nere hitzak eta bai, gaurkoan, ba alako, badira alako egunak non zakit barnekoak edo edo zer diren ba, olako sama batzatzen dutela eta ya, zama hauzuen gana di joa lapiskat harintzen den baina gaurko egunean edo nola begira ala iru hitu zait e, bueno, egunak non mundu analagoa ba, da hoe eta estaparri. Komundu analagoa dagoen, hoe in kaldez ziogun gure buruari. Bai, ba, eh, da kontutan hartuta, ba gaur goiztean, ezanik gaur goiztean ezandez ikusi ditut lehenengo irudiak, ba Idomeniko, eh, bai, refusatuen e, akanpalekua edo e, ustu dutela desalojatu dutela hortziren errefusiatuak atera dituztela iragarri zaztegoena, baina gaur dut batu da. Eh, beste ik, beste irudiak ere, ba, medikamentuen zai, dagoela, kanuslon, eh, emakume libreen, emakume askeren fundazioa, hor kurdistanen, eh, ba, hor dakaten eritetxe batean edo eh, apalduziak gutxi dira, medikamentuak badira, medikamentuak ere prestudeka jatzen eta eruntza juteko, baina eh, kurkiako gobernuak jartituak eta paliteak ezartzen duen embargoaren bibet edo medikamentuak eruntza horiatzen. Eta iranetik ere albusteak, bost burdiarrere iranek bedalien eh, justizia leziteko den orrenaradera va ba, eksekutatu dituztela. Ay, ba, eta barreta esan betela gaurre ba, ba, eguna non bai, eh, barnekoak biotza edo euskaldun zer ja, artean betela daukan. Eh, bueno, ardintzeko ardintzeko, a ber, gain ezin da kanpora begira ikusteko eguzkia dagoen mento de tantúnel batean dagoelako, hori pologik tametro batean sartuta. Eh, bueno, bai ikusi dutela Valenciatik eta horiez hori zuek e gertuodo, dakazu te baina Valenciatik eh eta manifat banifatu nore antijen aldetik, ba an egin datzen e, omen aldiz atxo bat, e, atxa bat e, ekiteko, beraz irudio horrekin, geratuko naiz, irudio horrekin eh, zango ditu ez agur, eta, bueno, bestela, eraurrean daukadan zerrenda baindikandu zialalako gaur goiztean, ba, nazkarri, edo, eh, nazkarri hartu ditu den, den baita albiste, eta, bueno, ez dezagun eguna pozoen du, baina gogora dezagun eta ardiukide dezagun, ba, horche, horcheon behar dugulaa, eh que digo esta aurre egiten baldin ere albizten erasoa. O uh, bueno, lasterante eta ya bai metro atuneletik ateratzen da dira, vale, currigo